Calendar ortodox 11 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți azi? Pe 11 aprilie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul H. Calinic de la Cernica și Sfântul Mucenic Antipa. Această zi ne așează înainte o minunată pildă de nevoință și de gertfă dumnezeiască, chemându-ne să privim cu luare aminte la lucrarea harului în viețile oamenilor. Sfinții zilei 11 aprilie. Sfântul H. Calinic de la Cernica. Pildă de smerenie și rugăciune neîncetată. Născut în cetatea Bucureștilor, în toamna anului 1787, tânărul Constantin a simțit de timpuriu chemarea către slujirea altarului. La o vârstă fragedă, la doar 20 de ani, a bătut la porțile mănăstirii Cernica, lăsând în urmă grijile lumești pentru a îmbrățișa haina monahală. Prin ascultare desăvârșită față de duhovnicul său, a primit tanderea monahală în luna noiembrie anului 1808. Sfântul Ierarhaș Calinic de la Cernica a viețuit în această vatră mănăstirească vreme de 31 de ani, urcând treptele slujirii ca ieromonah, preot și, în cele din urmă, stareți mult iubit al obștii. Smerenia sa a l la făcut să fugă de onorurile lumii, refuzând scaunul de mitropolit al Cu toate acestea, voia dumnezeiască l-a așezat în anul 1850 ca păstor ale Parhiei Râmnicului. Acolo a găsit o episcopie greu încercată nevoită să funcționeze la Craiova din pricina unui foc pustiitor ce mistuise vechea reședință. Cu multă osteneală și har dumnezeiesc, a rezidit catedrala din Râmnicu-Vâlcea, mutându-se în noul scaun episcopal în 1857, unde a păstorit cu nesfârșită bâlândețe până în 1868. Privind acest calendar ortodox 11 aprilie, ne aducem aminte și de marile sale ctitorii, printre care se distinge mănăstirea Frăsinei. Această chinovie a fost așezată sub aspră, atonită, fiind oprită intrarea femeilor pentru a păstra netulburată rugăciunea neîncetată a monahilor. Tradiția mărturisește că el însuși a așezat o piatră de hotar la intrare, păzind taina mântuirii. Dragostea pentru luminarea poporului l-a îndemnat să deschidă o tipografie la râmnic în 1861. Rodnicea sa determinându-le mai târziu pe Nicolae Iorga să numească acel oraș o adevărată capitală a tipograhilor. Sfințenia vieții și recunoașterea minunilor Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, petrecerea sa a fost o pildă vie de viață curată. Privind nevoințele sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea sa în rândul sfinților, canonizarea solemnă săvârșinduse în luna octombrie a anului 1955. Moaștele sale au rămas pre mângâierea celor întristați în mănăstirea Cernica, locul unde a și fost înmormântat potrivit dorinței sale, Întindă lăcașului încinat sfântului Gârghe. Mulțimea credincioșilor care îi cere mijlocirea Îi cântă cu Evlavie Troparul. Troparul sfântului Calinic de la Cernica. De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povățuitorul al călugărilor, podoaba cu vioșilor și lauda arhireilor, ajutătorul al celor din nevoi și făcătorul de minuni, cu nevoințele tale echip de sfințenie te-ai arătat, iar acum cu ungerii în ceruri te veselești cu care roagă pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace și mare milă. Taina Sfințeniei sale se ascunde în desăvârșit lepădare de voia proprie. Sfântul Ierar Hașcalinic a înțeles că mărirea nu vine din demnități pământești, ci din tăierea voii și paza inimii. Într-un context duhovnicesc plin de provocări, el a rămas neclintit, alinând suferințele celor din jur prin rugăciune profundă. Minunile sale sunt lucrarea iubirii dumnezeiești vărsate peste cei neputincioși, demonstrând că Dumnezeu ridică și proslăvește pe cei ce îi slujesc cu smerenie. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfinții Antipa și Farmutie. Sfântul Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului. Cercetând învățăturile pentru sfinții zilei 11 aprilie, îl întâlnim pe curajosul ierarhaș al Pergamului, mărturisitor din vremea împăratului Domitian. Acest păstor destoinic a fost așezat în slujire chiar de sfinții apostolii, în perioada în care Sfântul Evanghelist Ioan primea vederile cerești în insula Patmos, însuși apostolul iubirii îl numește un preot credincios. Ajuns la o vârstă foarte înaintată, păstorea urma lui Hristos cu multă vrednicie, fapt care a tras furia cumplită a închinătorilor la idoli. A dus înaintea guvernatorului, i s-a cerut cu viclenie să părăsească credința creștină. Dregătorul susținea că rânduia la idolatră este vrednică de respect prin vechimea ei în timp ce creștinismul ar fi fost doar o invenție recentă a câtorva oameni. Bătrânul Ierarh a răspuns cu înțelepciune de sus, arătând că și uciderea săvârșită de caină are o mare vechime, dar nu se cuvine a fi urmată. Auzind aceste cuvinte, prigonitorul a poruncit aruncarea sa într-un bou de aramă încins în foc. În acel cuptor înfricoșător, Ierarhul a primit cununa mucenicei. Citind acest calendar ortodox 11 aprilie, Vedem cum focul material a fost biruit de focul dragostei divine. Mucenicul nu a cârtit, ci s-a rugat fierbinte pentru ca toți cei ce îl vor cinsti să fie păziți de patini, de bori grele și să afle milă la judecată. Rugăciunea s-a fost ascultată, sufletul s-au înălțându la Domnul, iar trupul s-au fi încinstit cu evlavie în biserica cetății sale. Sfântul Farmutie Un alt vas ales al harului pomenit în sinaxar este Sfântul Farmutie. Deși detaliile trecerii sale pământești sunt ascunse de curgerea vremii, nevoința sa a fost pe deplin cunoscută de Dumnezeu. Precum Sfântul Calinic a rodit prin fapte de milostenie și bâlândețe, tot așa acest cuvios ne amintește că lucrarea mântuirii se săvârșește de multe ori în tăcere. El stă alături de ceilalți mărturisitori ca o dovadă a iubirii negrăite pe care o au Sfinții pentru Hristos. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Ce pilde putem culege noi din viețile acestor mari sfinți Învățăm să nu căutăm onorurile lumești ci să ne îndeplinim datoria de creștin cu smerenie și osteneală la fel ca ierarhul de la Cernica din pilda ierarhului din Pergam preluăm curajul de a rosti adevărul chiar și în fața bagiocului, păstrând o viață curată sprijinindu-i pe cei aflați în nevoie și rugându-ne neîncetat pentru iertarea greșelilor noastre care moment din viața acestor sfinți va inspira cel mai mult